16 квітня Сьогодні я почуваю себе набагато краще, але й досі обурений тим, що впродовж всього мого життя люди сміялися і глузували з мене. Коли я стану розумним, як обіцяє мені професор Немур, і мій К.І., який нині дорівнює 70, подвоється, тоді, можливо, люди належно оцінять мене і стануть справжніми друзями. Я не зовсім розумію, що таке КІ. Професор Немур каже, що це те, що вимірює, наскільки ти розумний, як ото терези в аптеці, що зважують ліки. Але доктор Штраус дотримується іншої думки. Він сказав, що КІ не може визначити, наскільки ти розумний. Він сказав, що КІ показує, скільки розуму ти можеш набути, як ото позначки на вимірювальній склянці ти ще мусиш наповнити ту склянку рідиною. Коли я звернувся із цим питанням до Берта Селдена, який проводить зі мною тести з розумності і працює з Алджерноном, він сказав, ніби багато людей вважають, що обидва не мають слушності. І згідно з тим, що йому вдалося вичитати, КІ вимірює багато різних речей, включно із тими, які я вже вивчив, але проте... Він не є доброю мірою для стану розумності. Тож я й досі не знаю, що воно таке – КІ чи IQ. І кожен каже про нього щось своє. Мій оцей самий КІ тепер дорівнює приблизно сотні одиниць і скоро перевищить півтори сотні. Але вони ще мусять наповнити його відповідною речовиною. Я не хочу сказати про вчених нічого поганого, але не розумію, як вони можуть з'ясувати, скільки його в мені, якщо вони не знають, що це таке і де воно перебуває. Професор Немур каже, що післязавтра я повинен відбути тест Роршаха. Цікаво, а що воно таке? 17 квітня Уночі мені наснився кошмар, і коли я прокинувся сьогодні вранці, то спробував вдатися до тих вільних асоціацій, до яких радить вдаватися доктор Штраус, коли я пригадую свої сни. Думати про цей сон і дозволити моєму розуму блукати, поки він натрапить на інші думки. Я робив це доти, доки в моєму розумі не лишилася біла порожнеча. Доктор Штраус каже, це означає, що я досяг тієї точки, де моя підсвідомість намагається блокувати мою свідомість проти спогадів. Це й стіна між теперішнім і минулим. Іноді стіна лишається непорушною, а іноді у ній утворюється пролом, і я бачу, що за нею ховається. Так, як цього ранку. У вісні я побачив, як міс Кініан читала мої звіти. Я хотів почати писати черговий звіт, але виявив, що більше не вмію ані писати, ані читати. Я перелякався і попросив Джимпі в пекарні написати його за мене. Але, прочитавши звіт, міс Кініан розгнівалася і порвала аркуші, бо знайшла в них брудну лайку. Потім, коли я повернувся додому, професор Немур і доктор Штраус чекали на мене і стали лупцювати за те, що я написав погані слова у своєму звіті, коли вони мене відпустили. Я відірвал подерті сторінки, але вони перетворилися на клапки мережива, обляпані кров'ю. Це був жахливий сон. Але я піднявся з ліжка, записав його, а потім вдався до вільних асоціацій. Пекарня. Випічка хліба. Урна. Хтось копнув мене ногою. Я впав весь у крові. Пишу. «Великий олівець на червоному мережеві, маленьке золоте серце, медальйон, ланцюжок, все вкрите кров'ю. Він сміється з мене. Ланцюжок тягнеться від медальйона, закручується навколо нього, бризкає сонячним світлом мені вічі, І я милуюся тим, як він закручується. Милуюся ланцюжком. Бачу, як він розкручується». І маленька дівчинка дивиться на мене. Її звуть Міскін. Я маю на увазі Гаріат. Гаріат. Гаріат. Усі ми любимо Гаріат. А потім порожнеча. Знову біла порожнеча. Міскініан читає звіт через моє плече. Потім ми опиняємося в центрі для відсталих дорослих, і вона читає через моє плече, коли я пишу свої твори. Моя школа перетворюється на школу номер 13 Мені одинадцять років. Міс також одинадцять років, але вона не міс Вона маленька дівчинка із ямочками на щоках, і звати її Геріет. Усі ми любимо Геріет. Це день Святого Валентина. Я пригадав. Я пригадав, що сталося у школі 13, і чому вони мусили виключити мене з цієї школи і перевезти у школу номер 222. Це сталося через Гаріет. Я бачу Чарлі. Йому 11 років. Він має маленький золотий медальйон, який знайшов на вулиці. Ланцюжка у нього немає, але він, він повісив його на нитці і любить накручувати нитку, поки медальйон підіймається по ній. А тоді він милується тим, як нитка розкручується, а сонце від медальйона бризкає йому у вічі. Іноді, коли діти йдуть грати у м'яч, вони дозволяють стояти всередині, і він намагається схопити м'яча, поки його не схопить хтось інший. Він любить стояти в центрі, навіть якщо йому не вдається жодного разу схопити м'яч. Одного разу, коли Гаймірот Рот не самохід, випустив м'яч із рук, і він його схопив, вони не дозволили йому кинути, і він все одно лишився стояти в центрі кола. Коли повз проходила Геріат, хлопці перестали грати, і усі дивилися на неї. Усі були закохані у Геріат. Коли вона трусила головою, Її кучері стрибали вгору і вниз, а на щоках вона мала дуже гарні ямочки. Чарлі не розумів, чому вони влаштовують стільки метушні навколо дівчини і чому завжди прагнуть заговорити до неї. Він би радше побуцав би м'яча, ніж балакав до дівчини. Але всі хлопці закохані у Герріет. А отже... А отже і він закоханий у неї. Вона ніколи не дражнить його як інших хлопчаків. І він вичворяє для неї різні штуки. То бігає по партах, коли вчителя немає у класі, то викидає гумки у вікно, пише всілякі закарлюки на класній дошці і на стінах. А Герет сього цього тільки хихотить. «Ой, гляньте на Чарлі, чи ж він не кумедний, чи ж він не дурний?» Настав день Святого Валентина. Хлопці заговорили про те, які подарунки вони готують для Герріет. І Чарлі сказав, «Я теж готую подарунок для Герріет». Хлопці засміялися, і Баррі запитав, «А де ти його візьмеш, той подарунок?» «Я подарую їй чудову річ, ви побачите!» Але в нього не було грошей на подарунок, і тому він вирішив подарувати Герріет свій медальйон, який був у формі серця, як всі подарунки на День Святого Валентина, які він бачив у вітринах крамниць. Того вечора він дістав обгортковий папір із шухляди матері і згаяв дуже багато часу, аби загорнути в нього медальйон і перев'язати пакунок червоною стрічкою. Наступного дня він підійшов до Гаймі Рота під час ланчу і попросив, щоб він написав для нього цидулку. Він продиктував Гаймі, «Люба Гарріетт, я вважаю, що ти найгарніша дівчинка в усьому світі. Ти мені дуже подобаєшся і я тебе кохаю. Я хочу, щоб і ти мене покохала. Твій друг Чарлі Гордон». Гаймі написав цидулку великими друкованими літерами на папері, весь час посміюючись і сказав Чарлі, «Хлопче!» та в неї очі вилізуть на лоба. Почекай тільки, хай вона це побачить. Чарлі злякався, але він дуже хотів подарувати Герріет свій медальйон, тож він пішов за нею після школи і почекав, поки вона увійшла в дім. Тоді він прослизнув у двері і залишив свій пакет на дверній ручці. Він двічі натиснув кнопку дзвінка, перебіг на протилежний бік вулиці і заховався за деревом. Герріет вийшла подивитися, хто дзвонить у двері. Вона побачила пакет, взяла його і повернулася в дім. Чарлі повернувся зі школи додому, і йому там дуже дісталося за те, що він взяв обгортковий папір і стрічку з матерної шухляди, не запитавши її про це. Але йому було байдуже. Завтра Герріет прийде до школи з його медальйоном і скаже хлопцям. Що це він його подарував Тоді вони побачать Наступного дня він біг до школи Але прибіг туди надто рано Геріет ще не було І він збуджено чекав, коли вона прийде Та коли Геріет прийшла Вона навіть не подивилася на нього Медальйона на ній не було І вона здавалася дуже сердитою Чого він тільки не витворяв, коли місіс Джонсон не дивилася? Він кривив кумедні гримаси, голосно риготав, ставав на свого стільця і крутив задом. Він навіть кинув крейду і для письма у Гаролда. Але Герріат не подивилася на нього жодного разу. Може, вона забула? Може, вона вдягне медальйон завтра? Вона проминула його у коридорі, та коли він хотів підійти до неї і запитати про медальйон, вона проштовхалася повз нього, не мовивши ані слова. Внизу, на шкільному подвір'ї, на нього чекали двоє її великих братів. Гус штовхнув його. «Ти, малий сочий сину, навіщо написав моїй сестрі ту гидоту?» Чарлі відповів, що він не писав ніякої гидоти. Я лише передав їй подарунок на День Святого Валентина. Оскар, що грав у футбольній команді до того, як мав закінчити середню школу, схопив Чарлі за сорочку і відірвав йому два гудзика. Тримайся якнайдалі від моєї малої сестри виродку, До того ж, ти не належиш до цієї школи. Він штовхнув Чарлі до гуса, а той схопив його за горло. Чарлі злякався і заплакав. А тоді вони стали бити його. Оскар вдарив його в ніс, а гус збив з ніг і почав копати носаком черевика в бік. А потім вони обидва надавали йому копняків. Спершу бив один, а потім другий. А деякі інші діти на подвір'ї, друзі Чарлі, збіглися, галасуючи і плескаючи в долоні. «Бійка, бійка, вони б'ють Чарлі!» Його одяг був роздертий, ніс розбитий, один зуб зламаний. І коли Гус та Оскар пішли геть, він сів на озбіччі тротуару і заплакав. Кров здалася йому гіркою, а інші діти бігали навколо, кричали і сміялися. «Чарлі, відлупцювали! Чарлі, відлупцювали!» А тоді до Чарлі підійшов містер Вагнер. Один із сторожів школи Він відвів хлопця до чоловічого туалету І сказав йому, аби той змив кров і бруд з обличчя та рук Перш ніж піде додому Мабуть, я був дуже дурним, якщо вірив словам людей Мені не слід було довіряти ані Гаймі, ані кому іншому Я ніколи не згадував про ці події раніше Але вони повернулися до мене коли я почав думати про свій сон. Це було якось пов'язано із тим почуттям, яке опанувало мене, коли міс Кініан читала мої звіти. Та хай там як, я радий, що тепер можу не просити нікого щось писати для мене. Тепер я можу робити це сам. 18 квітня Нарешті я зрозумів, що таке роршах. Це тест із чорнельними плямами, той самий, який мені давали перед операцією. Побачивши його, я злякався. Я знав, що Берт запитає мене, які я там бачу картинки, і знав, що нічого там не побачу. Я подумав, що все було б інакше, якби я міг довідатися, які картинки там заховані. А можливо, там немає ніяких картинок. Можливо... Це просто трюк, аби перевірити, чи настільки я дурний, щоб побачити щось таке, чого там немає. Лише подумавши про це, я розлютився на Берта. «Отже, Чарлі», – сказав він, – «ти бачив ці карти раніше, пам'ятаєш?» «Звичайно, пам'ятаю!» Я сказав це таким тоном, що він зрозумів, що я розлютився, і глянув на мене із подавом. «Тобі щось не так, Чарлі?» «Ні, мені все так, але ці чорнильні плями дратують мене!» Він усміхнувся і похитав головою. «Тут немає чого дратуватися. Це лише один із персональних тестів. Тепер я хочу, щоб ти подивився на цю карту. Люди чого тільки не бачать у цих чорнильних плямах. Скажи мені, якою вона тобі здається? На які думки вона тебе наштовхує?» Я був шокований. Я витріщився на карту, а потім на нього. Я ж ніяк не сподівався почути від нього щось подібне. Ти хочеш сказати, що немає ніяких картинок, захованих у тих плямах? Берт спохмурнів і скинув окуляри. Чекай, ти про що? Я про картинки, нібито заховані у цих плямах. Минулого разу ти сказав мені, що всі можуть їх бачити, і ти хотів, щоб я їх теж побачив. Ні, Чарлі, я не міг такого сказати. Що ти маєш на увазі? – закричав я на нього. Я так боявся тих чорнильних плям, що розгнівався і на себе самого, і на Берта. Адже ти казав мені саме це. Якщо ти такий розумний, що працюєш в коледжі, то це не означає, що тобі дозволено глузувати з мене. «Мене вже нудить! Я стомився від того, що з мене всі сміються!» «Я відверто не пам'ятаю, аби коли-небудь так лютився. Я не думаю, що справа була лише у Берті. Але несподівано в мені все вибухнуло. Я кинув карти Роршаха на стіл і вийшов з кімнати. Професор Немор саме йшов у коридорі, і коли я, не привітавшись, пробіг повз нього, він зрозумів, що щось не так. Він і Берт перехопили мене, коли я вже підходив до ліфта. «Чарлі», – сказав Немур, схопивши мене за руку, – «зачекай хвилину!» «Що сталося?» Я висмикнув свою руку з його руки і кивнув на Берта. «Мене нудить від людей, які глузують з мене. Це все. Можливо, раніше я цього не розумів, але тепер я розумію все». І мені це не дав подоби. Ніхто з тебе не глузує, Чарлі, сказав Немор. А як же з тими чорнильними плямами? Минулого разу Берт сказав мені, що в чорнилі є картинки, і їх кожен може побачити, а я... Чарлі, ти хочеш почути точні слова, які сказав тобі Берт? І хочеш почути, що ти відповів йому? Ми маємо магнітофонний запис тієї сесії тестів. Можемо прослухати його і почуємо все, що там було сказано. Я повернувся разом з ними до психокабінету, маючи змішані відчуття. Я був переконаний, що вони сміялися з мене і обманювали мене, коли я був надто дурний, щоб це розуміти. Мій гнів збуджував мене, і мені було важко його позбутися. Я був готовий до боротьби». Коли Немор підійшов до картотеки, аби взяти магнітофонний запис, Берт пояснив. Останнього разу я говорив майже ті самі слова, що й сьогодні. Ці тести вимагають, аби процедура була однакова щоразу, як її застосовують. Я в це повірю, тільки коли почую. Вони переглянулися. Я знову відчув, як кров шугонула мені в обличчя. Вони сміялися з мене. Але потім до мене дійшло, що я сказав, і слухаючи себе, я зрозумів причину тих поглядів. Ні, вони не сміялися. Вони зрозуміли, що відбувається зі мною. Я досяг нового рівня, і гнів та підозра – це були мої перші реакції на світ, який мене оточував. Голос Берта почувся із магнітофона. «А зараз я хочу, щоб ти подивився на цю карту, Чарлі. Що тут може бути? Що ти бачиш на цій карті? Люди чого тільки не бачать у цьому чорнилі. Скажи мені, про що ти думаєш, дивлячись на неї?» Ті самі слова і майже той самий тон голосу, який він застосував кілька хвилин тому. А потім... Я почув свій голос, дитячий, неможливо наївний. Я знесилено опустився на стілець і запитав, це справді був я? Я повернувся до лабораторії із Бертом, і ми продовжили тест Роршаха. Ми повільно оглянули всі карти. Цього разу мої відповіді були іншими. «Я дійсно бачив усілякі речі на плямах. Двох кажанів, які смикали одне одного, двох чоловіків, що билися мечами. Я уявляв собі безліч всіляких речей, але навіть тепер я не міг цілковито довіряти Бертові. Я кожного разу перевертав карти і дивився на їх зворот, чи не було там чогось такого, що я мав би вгадати». Я крадькома глянув нотатки, які він зробив. Але всі вони були записані кодом приблизно так. WF +A -D -F -G w F, -F -O -B -G. Тест усе ще не мав для мене ніякого глузду. Мені здавалося. Хто завгодно міг набрехати про речі, яких він насправді не бачив? Звідки вони могли знати, що я робив їх дурнями, говорячи про картинки, яких насправді не міг уявити? Хоча, можливо, я їх зрозумію, коли доктор Штраус дозволить мені читати книги із психології? Мені стає дедалі важче записувати всі мої думки та почуття. Я знаю, що люди читають це». Можливо, буде краще, якщо я протягом якогось часу зберігатиму цю звіти у приватному користуванні? Звіт 10.21 квітня Я винайшов, як можна вдосконалити роботу змішувача у пекарні, аби збільшити виробництво. Містер Доннер сказав, що він заощадить чимало грошей на робочій силі. Він дав мені 50 доларів премії і збільшив мою платню на 10 доларів щотижня. Я хотів запросити Джо Карпа та Френка Рейлі на обід, аби відсвяткувати цю подію. Але Джо хотів щось купити для своєї дружини, а Френк зустрічався за ланчем зі своїм кузеном. Я думаю, їм знадобиться чимало часу, аби звикнути до тих змін, які відбулися у мені. І схоже... Усі стали мене боятися. Коли я підійшов до Джимпі і поплескав його по плечу, аби попросити про щось, він підстрибнув і розлив на себе всю каву зі своєї філіжанки. Він витріщається на мене, коли йому здається, що я на нього не дивлюся. Ніхто у пекарні більше зі мною не розмовляє і не блазнює у той спосіб, до якого вони звикли. Тож я став почуватися на своїй роботі... Дуже самотнім. Думаючи про це, я згадав той час, коли заснув стоячи, і Френк вибив мої ноги з-під мене. Теплий і приємний запах. Білі стіни. Гуркотіння печі. Френк відкриває заслінку, аби забрати хлібини. І раптом я падаю, корчуся. Все вислизає з-під мене, і моя голова б'ється об стіну. Це й я. А проте там наче лежить хтось інший, інший Чарлі. Він розгублений, потирає собі голову, дивиться на Френка, високого і тонкого, а потім на джимпі, що стоїть поблизу, масивний волохатий джимпі, із серйозним обличчям, кущуватими бровами і майже схованими у глибині синіми очима. Дай малому спокій! «Каже Джимпі. господи, та чому ти завжди чіпляєшся до нього Френку?» «А я? Я нічого поганого йому не зробив», – засміявся Френк. Йому ж не боляче, він не знає нічого кращого, правда, Чарлі?» Чарлі потирає собі голову і зіщулюється. Він не знає, що він зробив, аби заслужити таке покарання, але знає, що має шанс Здобути іще якогось штурхана або потилочника. Але ж ти, ти знаєш краще, відповідає Джимпі, поскрипуючи своєю ортопедичною ногою. Тоді якого дідька ти вище з чіпляєшся до нього? Двоє чоловіків сідають за довгий стіл. Високий Френк і огрядний Джимпі виліплюють з тіста булочки. Які треба буде спекти для вечірніх замовлень. Впродовж якогось часу вони працюють мовчки, але потім Френк зупиняється і збиває назад свій білий ковпак. Ге, Джимпі, як ти думаєш, Чарлі можна навчити пекти булочки? Джимпі спирається ліктем на сіл. Чому ми нарешті не дамо йому спокій? Ні, Джимпі, я кажу цілком серйозно. «Я готовий об заклад побитися, що він може опанувати саму просту роботу, наприклад, ліпити булочки!» Ця думка, схоже, знайшла прихильника і в особі Джимпі, і він повернувся і глянув на Чарлі. «Можливо, ти маєш рацію? Гей, Чарлі, ану підійди на сюди на хвилинку!» Як він мав звичай робити, коли люди говорили до нього? Чарлі дивився на шнурки своїх черевиків. Він знав, як затягувати і зав'язувати шнурки. Він міг би пекти булочки. Він навчився б збивати і згортати тісто і виліплювати з нього маленькі круглі форми. Френк подивився на нього із сумнівом. Хм. Можливо, нам не варто це робити, Джимпі. Можливо, ми помиляємося. Якщо йолоп нічого не здатний навчитися, то для чого з ним морочитись?» «Ти залиш мені», – сказав Джімпі, якого тепер уже повністю опанувала ідея Френка. «Можливо, він і зможе навчитися. Послухай на мене, Чарлі. Ти хочеш чогось навчитися? Ти хочеш, аби я навчив тебе ліпити булочки, як це робимо ми із Френком?» Чарлі витріщився на нього. Усмішка зійшла з його обличчя. Він розумів, чого хоче Джимпі, і відчув, що його загнали в глухий кут. Він хотів догодити Джимпі, але у словах «учитися і навчати» було щось пов'язане зі спогадом про суворе покарання. Хоч він і не пам'ятав, що це таке. Пам'ятав тільки... Підняту тонку руку, яка б'є його за те, що він не може чогось навчитися і чогось не розуміє. Чарлі відступає назад, але Джимпі хапає його за руку. «Ну ж, бо хлопче, не хвилюйся, ми не зробимо тобі боляче. Погляньте на нього, та він тремтить, ніби зараз розпадеться. Дивись сюди, Чарлі, я маю новеньку блискучу іграшку, якою ти міг би погратися». Він простягає руку і показує мідний ланцюжок із диском з блискучої латуні. Він тримає ланцюжок за один кінець, а блискучий, немов золотий диск, повільно обертається, вловлюючи світло сонячних променів. Диск на ланцюжку щось нагадує Чарлі, проте він не пам'ятає, що саме. Він не простягає руку, аби схопити його. Він знає, тебе покарають, якщо ти схопиш річ, що належить іншій людині. Ось якщо хтось покладе її тобі в руку, тоді все гаразд, але інакше не можна. Коли він бачить, що Джимпі пропонує цю річ, він киває і посміхається. А, це він знає, сміється Френк. Він буде щасливий, якщо ти подаруєш йому щось блискуче. Френк, який остаточно передав свій експеримент Джимпі, збуджено нахилився вперед. Можливо, якщо йому дуже захочеться мати такий блискучий шматок металу, а ти скажеш, що він матиме його, якщо навчиться ліпити з тіста та булочки, то, можливо, це спрацює. Коли пекарі взялися навчати Чарлі, інші люди в пекарні зібралися навколо. Френк розчистив місце на столі. Джимпі поклав туди середнього розміру шматок тіста, аби Чарлі мав із чим працювати. Глядачі почали битися об заклад. Навчиться Чарлі ліпити булочки чи ні? «Дивись на мене уважно», – сказав Джимпі, поклавши диски з ланцюжком на столі біля себе, аби Чарлі міг його бачити. «Дивись і роби те саме, що роблю я. Якщо ти навчишся ліпити булочки...» Цей блискучий диск буде твоїм, і він принесе тобі щастя. Чарлі нахилився на своєму стільці, пильно спостерігаючи, як Джимпі взяв ножа і відрізав для себе смужку тіста. Він стежив за кожним рухом Джимпі, котрий розкачував тісто в довгий рулон, і скручував його в коло, раз по раз посипаючи борошном. А тепер дивись на мене, сказав Френк і повторив те, що зробив Джимпі. Чарлі розгубився, адже між їхніми діями була різниця. Джимпі вивертав лікті назовні, коли лепив тісто, наче крила птаха, а от Френк той тримав руки притиснутими до боків. Джимпі притуляв свої великі пальці до решти пальців, коли лепив тісто, а Френк працював долонями, тримаючи великі пальці Окремо від інших, і підіймаючи їх вгору. Ці відмінності стривожили Чарлі, і він нічого не міг зробити, коли Джимпі сказав Ану ж бо спробуй. І він тільки похитав головою. Дивися, Чарлі, я тепер повторю все дуже повільно. Тепер дивися, як працюватиму я і повторюй за мною кожен міру, гаразд. Але спробуй все запам'ятати, щоб ти потім міг сам все зробити. Зараз починаємо. Чарлі насупився, коли побачив, як Джимпі відтяв собі шматок тіста і згорнув його у кулю. Він перевів погляд зі своїх рук на руки Джимпі, завагався, але потім взяв ножа, відрізав собі шматок тіста і поклав його на середину столу. Повільно. Тримаючи лікті точно так, як тримав їх Джимпі, він скачав його у велику круглу кулю. Подивився від своїх рук на руки Джимпі, ретельно склав пальці так, як той. Великі пальці разом із рештою, злегка зігнуті у формі чаші. Він мусив зробити це правильно, так, як хоче Джимпі. Десь у ньому відлунює голос зроби це правильно і вони любитимуть тебе. Він дуже хоче, аби Джимпі і Френк любили його. Коли Джимпі скачав своє тісто у кулю, він відхиляється назад, і Чарлі робить так само. Просто чудово! Глянь, Френку! Він скачав його в кулю! Френк кивнув головою і посміхнувся. Чарлі зітхнув, затремтівши всім тілом. Він не звик до таких рідкісних хвилин успіху. "Дуже добре", каже Джимпі. "А тепер розкачаємо його у рулон". Незграбно, але дуже ретельно Чарлі повторює кожен рух Джимпі. Іноді невдалим рухом руки він руйнує те, що робив, але за мить відрізає собі шматок тіста, скачує його у рулон і продовжує, працюючи поряд із Джимпі. Він скачав шість рулонів і, посипавши їх борошном, акуратно поклав біля Джимпі на велику покриту борошном тацю. «Дуже добре, Чарлі! Дуже добре!» Обличчя у Джимпі дуже серйозне. «А зараз ми подивимося, як ти зробиш все це сам. Згадай все, що ти робив від самого початку. Ну жбо, починай!» Чарлі... Дивиться на величезну пластину тіста і на ніж, який простягає йому Джимпі. Його знову охоплює паніка. Що він робив спочатку? Як він тримав руку? Як складав пальці? Як він скручував кулю? Тисяча найсуперечливіших ідей заполоняють його свідомість, і він стоїть там посміхаючись. Він дуже хотів зробити це – Дуже хотів принести радість Френковій Джимпі, аби сподобатися їм, аби здобути блискучий диск, який Джимпі йому пообіцяв. Він знову і знову обертає на столі гладенький, важкий кавалок тіста, але ніяк не може розпочати роботу. Він не може відрізати від нього шматок, тому що знає, у нього не вийде, і йому страшно. Він уже все забув, каже Френк. Нічого в нас не вийшло. Чарлі дуже хоче, щоб у них вийшло. Він хмуриться і намагається пригадати. Спершу треба відрізати ковалок тіста, потім скачати його так, аби утворити кулю. Але як потім скачати з нього рулон, схожий на ті, що лежать на таці? Це уже інша робота. Якщо вони дадуть йому час, він все пригадає. Щойно в голові проясниться, він обов'язково пригадає. Ще кілька секунд, і все буде окей. Він лише хоче трошки затриматися на самому початку процесу, який вивчив. Лише зовсім трошки. Йому, йому це потрібно. Окей, Чарлі, зітхає Джимпі і забирає в нього з руки ніж. Все гаразд. «Ти не турбуйся про це! Зрештою, це не твоя робота!» Ще мить, і він все пригадає, якби лиш його не квапили. «Чому? Чому вони всі так поспішають?» «Іди собі, Чарлі, сядь он там і подивися свою книжку з коміксами, а нам треба повернутися до роботи!» Чарлі киває, усміхається, і дістає книжку з коміксами із задньої кишені. Він розгортає її і кладе собі на голову немов фантастичний капелюх. Френк сміється, а Джимпі нарешті вимучено всміхається. «Їди сюди, велика дитинко!» – пирхає Джимпі. «Іди і сядь, поки не знадобишся містеру Відонеру!» Чарлі всміхається йому і повертається до мішків із борошном, що стоять у кутку біля змішувачів. Він дуже любить спиратися на них спиною, поки сидить, скрестивши ноги на підлозі, і розглядає картинки у своїй книжці. Коли він починає гортати сторінки, йому раптом хочеться заплакати, хоча він не розуміє, чому. Адже з чого він має журитися? Хмаринка смутку Хто напливає на нього, то відходить геть. Тепер його чекає втіха помилуватися яскраво розфарбованими картинками у книжці коміксів, яку він передивляється 30-40 разів. Він знає у ній всі малюнки. Він запитує, як вони називаються знову і знову майже у кожного, хто йому зустрічається. І він розуміє. Дивні форми літер і слів у білих хмарках над малюнками означають, що персонажі щось говорять. Чи він коли-небудь навчиться читати те, що там написано у хмаринках? Якби вони дали йому досить часу, якби вони не квапили його і не відштовхнули занадто рано, він зліпив би їм ті булочки. Але всім чомусь бракує часу. Чарлі підтягує ноги, і відкриває книжку з коміксами на тій першій сторінці, де Бетмен і Робін вимахують довгою мотузкою, аби зачепитися за сусідній будинок. «Коли-небудь», – думає він, – «коли-небудь я навчуся читати, і тоді зможу прочитати все це оповідання». Він раптом відчуває руку на своєму плечі і піднімає погляд. «Це Джимпі. Він крутить своїм латунним диском на ланцюжку, дозволяючи йому закручуватися і розкручуватися, так, щоб диск ловив на собі світло. «Ось, тримай», – каже він хриплим голосом, кинувши ланцюжок на коліна Чарлі, і шкутельгає геть. «Я ніколи не думав про це раніше, але добре, що він так зробив». І чому він так зробив? Хай там як, а я цю подію запам'ятав ясніше і повніше, аніж будь-що із того, що пережив раніше. Я пережив відчуття, схожі на ті, які опановують людину, коли вона визирає з вікна, а ранкове світло і ще має сірий колір. Відтоді я подолав довгий шлях, яким завдячую доктору Штраусу професору Немору та іншим людям тут у коледжі Бекмана. Але що мають відчувати Френкі Джимпі, побачивши, наскільки я змінився? 22 квітня. Люди в пекарні змінюються. Не лише тому, що оминають мене увагою. Я відчуваю їх ворожість. Донор допоміг мені вступити до профспілки пекарів я здобув іще одне підвищення. Погано тільки те, що я не отримав від цього жодної втіхи, тому що інші мене терпіти не можуть. Власне кажучи, я не можу їх у цьому звинувачувати. Вони не розуміють, що зі мною відбулося, а я не можу їм розповісти. Люди не пишаються мною, як я сподівався, а швидше навпаки. А проте, я відчуваю потребу із кимось порозмовляти. Я хочу запросити міськініан завтра у кіно ввечері, аби відсвяткувати мій успіх. Якщо, звичайно, мені вистачить сміливості, 24 квітня. Професор Немор нарешті погодився із доктором Штраусом і мною, що неможливо записувати все, що зі мною відбувається. Якщо я знатиму, що все мною написане, буде негайно прочитане людьми в лабораторії. Я намагався бути цілком щирим у своїх розповідях про все, незалежно від того, із ким розмовляв. Але є такі речі, про які я не можу писати, якщо не залишу їх у приватному користуванні. Ну, принаймні, на певний час. Тепер... Мені дозволили зберігати у себе ці звіти більш персонального характеру, але перед останнім звітом до фонду Велберга професор Немур мусить прочитати все, аби вирішити, яку частину із мною написаного можна буде опублікувати. Те, що сталося сьогодні в лабораторії, завдало мені великої прикрості. Цього вечора... Я прийшов до офісу раніше, аби запитати доктора Штрауса або професора Немура, чи нормально буде з мого боку запросити Алісу Кініан у кіно. Але перш ніж я постукав у двері, я почув, як вони сперечалися один з одним. Мені не треба було зупинятися під дверима кабінету, але не так легко зламати звичку слухати, нехай там що, тому що люди... Завжди говорили і діяли так, ніби мене поруч із ними не було, ніби їх ані трохи не турбувало, що я підслухав їхню розмову. Я почув, як хтось вдарив кулаком по столу, а тоді професор Немур вигукнув. «Я вже повідомив Конвенційний комітет, що ми надсилаємо звіту Чикаго». Потім я почув голос доктора Штрауса. «Але ти помиляєшся, Гералде». «Півтора місяці – це занадто рано. Він іще змінюється». Тоді знову голос Немура. «Досі ми все передбачали правильно. Ми маємо цілковите право подати тимчасовий звіт. Повір мені, Джею, нам немає чого боятися. Ми здобули успіх. Результати цілком позитивні. Нічого поганого вже не буде». Знову Штраус. Це надто важливо для нас всіх, щоб передчасно повідомляти про результати. Ти береш на себе відповідальність, Немур. Ти забуваєш, керівник цього проекту я, Штраус. А ти забуваєш, що тут йдеться не лише про твою репутацію. Якщо ми тепер завищимо наші досягнення, то всю нашу гіпотезу можуть поставити під сумнів, Немур. Я більше не боюся, що він може повернутися до свого колишнього стану. Я перевірив і переглянув усе. Проміжний звіт не зашкодить. Я відчуваю, погіршення вже не буде. Суперечка тривала у такому дусі, і доктор Штраус сказав, що Немур мріє очолити кафедру психології у Голстоні. А Немур сказав, що той робить собі кар'єру, тримаючись за хвіст його психологічних досліджень. Потім Штраус сказав, що проект не менше завдячує його досягненням у психохірургії та техніці впорскування ферментів, аніж теоріям Немура, і що настане день, коли тисячі нейрохірургів застосовуватимуть його методи, але в цю хвилину Немур нагадав йому, що ця нова техніка ніколи б не виникла, якби не його оригінальна теорія. Вони називали один одного різноманітними словами. Опортуніст, цинік, песиміст. І мені раптом стало страшно. Я зненацька усвідомив, що я не маю права стояти під дверима їхнього кабінету і слухати їх суперечку без дозволу. Вони могли б не зважати на це, коли я був надто слабкий розумом, аби розуміти, про що йдеться. Але тепер, коли я все починав розуміти, вони не захотіли б, аби я все це чув. І я... Пішов звідти, не дочекавшись кінця їхньої дискусії. Було вже темно, і я впродовж тривалого часу блукав вулицями, намагаючись зрозуміти, а чому ж я такий наляканий. Я вперше побачив їх у реальному світі. Вони були не боги і навіть не герої. Це просто двоє чоловіків, стурбованих наслідками своєї роботи. А проте... Якщо Немур має слушність і їх експеримент вдалий, то яка різниця? Адже попереду у них багато роботи, багато планів. Ну що ж, я почекаю до завтра, аби запитати їх, чи личить мені запрошувати міськініану кіно, аби відсвяткувати своє підвищення. 26 квітня Я знаю. Мені не слід стовбичити у коледжі, коли приходжу до лабораторії, але мене збуджує бачити, як хлопці і дівчата ходять туди-сюди із книгами в руках і слухати, як вони розмовляють про все, чого навчилися у своїх класах. Мені хотілося посидіти і порозмовляти з ними за кавою у місцевій таверні, коли вони збираються разом, або навіть посперечатися про книги, політику, ідеї. Я із хвилюванням дослухаюся до їхніх балачок про поезію, науки і філософію, про Шекспіра і Мільтона, про Ньютона, Анштейна, Фройда, про Платона, Гегеля, Канта і про інші імена, які відлунюють у моїй свідомості як великі церковні дзвони. Іноді я дослухаюся до їхніх розмов за сусідніми столами і прикидаюся студентом коледжа, Хоча я набагато старший від них. Я ношу книги і почав палити люльку. Це дурне, але поза як я належу до лабораторії, то відчуваю себе частиною університету. Я ненавиджу свою самітну кімнату і мені не хочеться йти додому. 27 квітня Я заприятелював із кількома хлопцями в таверні коледжу. Вони сперечалися, хто насправді написав Шекспірові п'єси – сам Шекспір чи хтось інший. Один із хлопців, товстий і з обличчям, стверджував, що всі п'єси Шекспіра написав Марло. Але Лені, низенький хлопець у темних окулярах, не вірив в авторство Марло і казав, що всім відомо – ті п'єси написав сер Френсіс Бекон, бо Шекспір – Ніколи не навчався в коледжі і не мав освіти, яка була потрібна, аби написати ті п'єси. А один із першокурсників сказав, що чув, як двоє чоловіків у чоловічій кімнаті говорили про те, що Шекспірові п'єси написала «Леді». І ще вони розмовляли про політику, про мистецтво і Бога. «Я ніколи раніше не чув, аби хтось сказав, що Бога може і не бути. Це мене налякало» бо я вперше почав думати про те, що означає Бог. Тепер я розумію, що одна із найважливіших причин, чому треба ходити до школи і здобувати освіту, полягає в тому, що те, у що ти вірив протягом всього свого життя, може бути неправдою і ніщо не є тим, чим воно видається. Весь той час, поки вони говорили і сперечалися, я відчував, як у мені наростає збудження. Ось чого я хотів. Ходити до коледжу і слухати, як люди говорять про важливі речі. Я тепер проводив більшість свого вільного часу у бібліотеці. Я читав і всмоктував все, що міг із книг. Я не зосереджував свою увагу на чомусь окремому. Я тільки читав. Багато художньої літератури. Флобера, Дікенса. Гемінгуея Фолкнера, все, що потрапляло мені до рук. Я насичував голод, який, здавалося, неможливо було наситити. 28 квітня Минулої ночі я чув у вісні, як мама кричала на батька і на вчителя у початковій школі 13. Це моя перша школа, з якої вони перевели мене до школи 222. Він нормальний, кричала мама. Нормальний, він виросте і буде таким самим як інші. Вона хотіла подряпати вчителя, але батько відтягнув її назад. Одного дня він піде до коледжу, він стане кимось. Вона все ще верещала і виривалася від батька, тому він її відпустив. Одного дня він піде до коледжу і на когось вивчиться. Ми були у кабінеті директора. Там було іще багато людей, котрі здавалися спантеличеними, але заступник директора посміхався і відвертав голову, аби ніхто не бачив його усмішки. «Директор у моєму сні мав довгу бороду. Він летів через кімнату і показував на мене. Його треба віддати до спеціальної школи, державної спеціальної школи у Ворені. Ми не можемо тримати його тут». Батько витяг маму з кабінету директора, і вона все ще кричала і плакала. Я не бачив її обличчя, але її великі червоні сльози крапали на мене. Цього ранку мені пощастило запам'ятати свій сон, але я досяг навіть більшого. Я зміг пригадати крізь густий туман той час, коли мені було шість років, і все це сталося. Саме перед тим, як народилася Норма. Я бачу маму, тонку жінку із темним волоссям. Вона багато балакала і занадто часто застосовувала руки. Як завжди, її обличчя було затуманене, волосся зав'язане вгорів узлом, а рука постійно торкається до нього, гладить, ніби хоче переконатися, що воно й досі там». Я пам'ятаю, що вона завжди махала крильми, немов велика біла птаха навколо мого батька, а він завжди був надто важкий і стомлений, аби ухилитися від її дзьоба. Я бачу Чарлі, котрий стоїть посеред кухні, граючись зі своєю ниткою, на яку нанизані блискучі кульки й кільця. Він піднімає цю нитку однією рукою і обертає кільця так, щоб вони закручувались. І розкручувались, граючи відблисками. Він милується своєю іграшкою цілими годинами. Я не знаю, хто її для нього зробив і що з нею сталося. Але я бачу, як він стоїть, немов зачарований, дивлячись, як нитка розкручується і розкручує кільця. Вона верещить на нього. Ні. Вона вирішить на його батька. «Я не хочу забирати його звідти. У ньому немає нічого ненормального». «Розо, не можна більше вдавати, що нічого ненормального у ньому немає. Ти тільки подивися на нього, Розо. Йому вже шість років і...» «Він не ідіот. Він нормальний. Він буде таким, як і всі інші». Батько дивиться сумним поглядом на сина. Котрий розважається із ниткою. Чарлі посміхається і піднімає її вгору, щоб показати татові, як гарно, коли вона розкручується і блистить. Викинь тугить! кричить мати, і несподівано вихоплює нитку з руки Чарлі. Вона падає на кухонну підлогу. Іди, пограйся зі своїми алфавітними кубиками. Він стоїть наляканий несподіваним вибухом її гніву. Він зіщулюється, не знаючи, що вона зробить тепер. Тіло його починає тремтіти. Батько і мати сперечаються. Їх голоси проникають до нього всередину і створюють там почуття паніки. «Чарлі, іди до ванної! Не смій пісяти в штанці!» Він хоче зробити, як вона наказує, але... Його ноги надто легкі, аби втримати вагу тіла. Його руки автоматично підіймаються, аби затулятися від ударів. «Заради Бога, Роза! Дай йому спокій! Ти його лякаєш! Ти завжди так робиш!» «Відолашний малюк!» «Тоді чому ти мені не допомагаєш? Я мушу все робити сама! Щодня я намагаюся вчити його, аби допомогти наздогнати ровесників! Він просто...» Просто повільно розвивається, ото і все. Але він може навчатися, як і інші. Але ж ти обдурюєш себе, Розо. Це несправедливо і щодо нього, і щодо нас. Прикидатися, що він нормальний. Дресирувати його, наче він тварина, яку можна навчити різних трюків. Чому ти не дасиш йому спокій? Бо я хочу, щоб він став таким, як інші. Поки вони сперечаються, Відчуття, яке тисно на його нутрощі, підсилюється. Його нутрощі готові вибухнути, і він знає, йому треба піти до туалету, як сказала йому вона, і вже не раз. Але він не здатен піти. Він відчуває, що йому набагато зручніше випорожнити живіт у кухні. Але це неправильно. Вона його битиме. Він хоче мати свою нитку. Якби він мав свою нитку і дивився, як вона закручується і розкручується, то зміг би контролювати себе і не наклав би у штанці. Але іграшки немає. Кільця і наместинки лежать під столом, почасти під умивальником. А нитка лежить біля плити. Дивно. Хоч я й можу пригадати голоси, але їх обличчя лишаються розмазаними, і я не здатен побачити їх. Лише невиразні обриси. Батько масивний і незграбний. Мама тонка й рухлива. Чуючи їх тепер, сперечаючись із ними через багато років, я відчув потребу закричати до них. Та подивіться ж на нього! Отуди туди подивіться! Гляньте на Чарлі, йому треба в туалет! А Чарлі, стоїть схопившись за свою картату з червоними клітинками сорочку, Смикаючи її, а вони сперечаються над ними. Слова пролітають сердитими іскрами, гнів і провина, а він не може зрозуміти чому. Наступного вересня він знову піде до тринадцятої школи і знову пройде всю програму. Чому ти не можеш подивитися правді у вічі? Учителька каже, він неспроможний навчатися в регулярному класі. «Ця паскудна вчителька! О, я знаю, як би я її назвала! Нехай вона лишень причепиться до мене знову, і я вже не обмежуся листом до навчальної ради! Я видряпую очі цій гидкій хвоїді! Чарлі, чого ти згинаєшся? Іди до туалету! Сам іди! Ти знаєш, як туди йти і що там робити! Ти не бачиш? Він хоче, щоб його туди відвели! Він наляканий! Не втручайся!» Він цілком здатен сам піти в туалет. У книжці написано, що це наповнює його відчуттям впевненості і успіху. Жах, який він відчуває перед цим холодним, вистеленим плитами-приміщеннями, переповнює його. Він боїться йти туди сам. Він тягнеться до її руки і їх схлипує. «Я з тобою! Я з тобою!» Але вона відбиває його руку геть. «Ні, годі!» Суворо каже вона. «Ти вже великий хлопець. Ти можеш піти туди без будь-якої допомоги. А тепер, іди до туалету, стягни з себе штанці, як я показувала. Попереджаю, якщо ти в них накладеш, я відлупцюю тебе!» Я майже відчуваю все це тепер. Відчуваю, як стискаються і булькають його нутрощі. Тоді, коли обоє батьків стоять над ним і чекають що він зробить? Його скигління переходить у тихий плач. і Він не може далі стримувати себе. Схлипує, затуляє обличчями долоні і забруднює штанці. Вони заповнюються чимось теплим і м'яким. І він відчуває водночас полегкість і страх. Але вона зараз скине з нього забруднені штанці, і відлупцює його. Вона нахиляється над ним, горлаючи, кричить, що він поганий хлопець, і Чарлі починає тулитися до батька, шукаючи у нього допомоги. Несподівано я пригадую, що мою матір звати Роза, а батька мед. Це ж ненормально забути імена своїх батьків. А норма. Дивно, але я зовсім не думав про них, Продовж дуже тривалого часу Мені хотілося б тепер побачити обличчя Мета Довідатися про те, що він думав у ту мить Але я пам'ятаю тільки те, що коли вона почала лупцювати мене Мет обернувся і вийшов із кімнати Мені би дуже, дуже хотілося побачити їх обличчя більш виразно.